А Ігор Львович цього не любив. «Ні, я хочу оцінити твої справи. Сто тисяч – все буде гаразд», – Като посміхнулася. «В мене на диво все легко виходить. Вляпатись в історію на митниці, заплатити вибраковку – завжди ламається транспорт. І все це разом дає підстави припустити, що з мене будуть люди. А якщо не заплатиш?» — Ні, напевно викручусь. — Чи ви приїхали наврочити мене? — Ти як моя мама, — сказав Ігор Львович. — Це комплімент? — Ось сьомій, приїжджай до мене. Справа є. — Тисяч на сто двісті. Домовились. — Приїду, чому би і ні. Хочу продовження бенкету. Добре, що він так точно визначився з ціною. 1100 200. Багато. Але не проблема. Для Насті це взагалі не гроші. На пару днів, вона завжди так каже. На них навіть не можна жити з відсотків. Гарна квартира, будинок, може машина і все. Ну хіба це гроші? Це його, Ігоря Львовича заслуга, що Настя виросла багатою і незаздрісливою, і дурною. Це теж. Ігор м'яко посміхнувся. Ха, знову Настя. А Для Андрія це багатство, яке він витратить на роботу, з якою ще щось колись буде мати. Боги від медицини не продаються. ну з като простіше. Їй треба. Принципи в кишені. Вона найбільш стомлена. Їй майже однаково звідки брати. Ну і Катя, звичайно. Тільки Катя, яка не любить робити уколи і харчуватись на три копійки в день. Вона зуміє вкласти у себе, а за це вкласти когось іншого. Софо, я знаю, що роблю» теж ж сказали мені пожити для себе. Коли Настя на бригаде зібралася в повному складі, Вигоря Львовича, він був дуже спокійним і втомленим. «Друзі мої!» – так завжди починали неприємні промови його мама. «Друзі мої, я зібрав вас тут для того, щоб повідомити. Ваш друг Марк продається». «Ти що?» – вигукнула Настя. Рішення прийняте в будь-якому випадку. Марк продається за дуже великі гроші – 100-200 тисяч доларів. «А чому такий проміжок?» – спокійно поцікавився Андрій. «Ну, це залежить від того, наскільки точно будуть виконані умови. Я не хочу його бачити. Ніколи і ні за яких обставин. Я перепрошую». Като затягла сигаретою глибоко і поетично. Я перепрошую, Марк поїхав? Точніше, куди поїхав Марк? Так, ти правильно мене зрозуміла. Я дуже люблю подорожувати. Крим був найвіддаленішим місцем, яке відвідав за своє життя Ігор Львович. Я маю намір подорожувати по цілому світі, і там також не хотілося б зустрічатись. «Значить, по цілому світі?» Като важко було збити з пантелику. «А Аравія?» «Ну, якщо вам буде краще і спокійніше, то нехай він назавжди залишиться в Аравії». «Ігорю Львовичу, він же терористом стане!» Андрій посміхався і міркував, чи не викликати йому поблату психбригаду. Тоді ще сотню я перешлю у фонд боротьби з арабськими терористами. Діду, ти що? За кого ти нас маєш? Настя не плакала. І добре, виросла дівчинка. Я вважаю вас людьми, які, знайшовши гаманець зі ста тисячами доларів, не понесуть його в міліцію, тому що такі гроші все одно чесним шляхом не заробиш. Але якщо ви відмовляєтесь, то Ігор Львович подивився на Като.